al kudus, die weese rein van elke fout. Hier die naam is afgeleid van die stamwoord kuds, wat reinheid beteken. Ibn al Arabi skryf, om alle tale met die volgende eendskap te kenmerk, is die volgende vereistes wat voldoen moet word. Om vry te wees van enige vernoote, om vry te wees van enige gelijkenis te hee, om vry te wees daarvan, om het oorgestelde te hee, om vry te wees daarvan, om kinders te hee, om rein te wees van wat ons hom voorstel om te wees, om vry te wees van die beperkinge tot tyd en ruimte, om vry te wees dat enige oog hom kan sien, om vry te wees van die behoeftes van die skippinge, om vry te wees van die res van die skippinge. Ibn Kathirach lalai sê, alle kudoes is om te wees van enige swakhede en word gekenmerk dier die eigenskap van volmaaktheid. Hierdie wees is vry van elke vorm van vernoote. Hy is rein van al daar die dinge wat mense aan sy wese en eigenskap toeskryf. Maak nie saak hoe edel en verhewe enige van sy skepping is nie. Hulle kan nooit op enige manier hoe genaamd met hom saamwerk nie. Hy is ver bo alle foute, swakhede en beperkinge. Daar is geen moendlikheid dat enige swakheid of fout ooit in die toekomst in sy wese kan voorkom nie.